Не все гаразд виходить. Сьогодні ми у межах району вміємо і можемо багато чого. Маємо машини в приватному користуванні, гарні будинки, позасфальтовували пішоходи, а, скажімо, заасфальтувати тракторні стани не можемо. От вам і пропорція – вперед-назад. І тут думати та думати, і не тільки нам трьом. Де ми йдемо вперед – а де назад? Тобто не назад, але як зробити, щоб і там, і там ступати в ногу? І тут у усьому має бути місце і міра, і традиціям, і мріям, і душевному спокою, і відпочинку. Наша сила в тому, що думаємо спільно. Іван Іванович підвівся, не згрібав хмизу і кинув на обвуглений пень. Замит спалахнула полум'я, Розсумло пітьму, і обоє, Грек та Дащенко, зрозуміли, що це останній на сьогодні вогняне купайло прощальне. І стало добре от того спалаху тріскучого вогню, що пропалював дірку в пітьмі. І сумно, що це вже кінець оцього вечора, оцієї розмови. Розмова завершувалася при останніх спалахах і була звичайною, діловою, про посіви, надої, комплекс. Ратушний пішов до машини. Грек і Дащенко на кілька хвилин затрималися, гасили жар. Один черпав казанком з річки воду і подавав на кручу, другий виливав. Якусь мить ще постояли поруч, біла пара валувала біля ніг. Легенький вітрець відвівав її в бік річки. Скажіть, Василю Федоровичу, Зненацька запитав Дащенко: "Ви впевнені, що ваш батько загинув разом з іншими в той трагічний день?" Це було так зненацька, що Грек відчув, що його мов би нагло вдарило з ночі. Уже хотів відказати гостро, сердито, але стримався. Він подумав, що коли Дащенко запитав отако «В неофіційній обстановці, багатті то не для того, щоб скривдити його. Але що спонукало його до цього запитання?» Дащенко випередив його. «Надійшов папір. Я розумію, момент вибрано для вас складний, карбуєте на камені імена. Папір анонімний? Не зовсім. І в ньому важко розібратися». Василь Федорович мовчав. Кричала за рікою нічниця, немов накликала якусь біду, а він не знав, що відповісти. Це справді складно, мовив нарешті, і одним словом нічого не проясниш. Але основне, я вірю в батька, розумієте, вірю. Це я розумію, сказав Дащенко. Але цього мало чулося недоказане. Зненацька над Спалахнули два потужні промені, і в їхньому світлі замелькали тисячі метеликів та всіляких нічних комашок. Завуркотів мотор, і почувся приглушений його гудінням голос ратушного. «Бориса Ларіоновичу, поїхали!» Вони пішли до машини. Розділ десятий Через що ж ця впевненість у батькові? Тільки через те, що це його батько, невідомість з батьком мучила його от самого дитинства. Спочатку все поставало дуже просто. Як би було добре, коли б його батько був воїном. Нехай навіть загинув, але зі славою. Тільки пізніше Василь Федорович зрозумів, що це егоїзм, і думати про батькову смерть у зіставленні із своїм життям непорядно. Він не міг ніяким чином вплинути на батькове життя, а вимагати чогось від його смерті – це вже зовсім зле. Але, мимоволі, його власне життя поверталося так, що його, мов би, щось замикало в батьковому колі, і вже не в ім'я свого майбутнього та сучасного, а й чогось іншого, що лежала в колі ширшому, мусив дошукуватися істини. Хоч водночас дедалі більше почував якусь кревну сув'язь з батьком і вже не міг від того відійти. І якщо батько мав провину, то вона і його провина. Вже хоча б тому, що так непримиренно поставав проти самої можливості її. Та й багато іншого в'язало їх. Оцей пам'ятник. Оця могила, сама доля села, в якому батько зачинав те, що продовжує він. По він сперечався за батька не раз, захищав його. Хоч іноді у важкі хвилини і спалахувала думка, «Життя складне, воно іноді переламує людину». Але спохоплювався і відгортав ту думку, як оцей зараз. Він лежав на заскленій веранді, Влітку спав там завжди і думав. За шибками панувала ніч, повна життя, запахів, звуків. Він, мов би, плив по ній. І та плавба не заважала йому думати. Десь на пісках валували собаки. Перепів від клубу баян, потягнувши за собою паробоцький гомін. Загула машина, і крізь його думку проклюнулося, хто так пізно. В ряди годи обшибку бився жучок. Мабуть, то були якісь нічні сліпці, що не бачили скла. А він думав, збирав спомини, як лікар трави у кошик. З лугів, лісів, боліт, сухих горбів і стулював у пучечки, які складали щось ціле, могли полікувати. Стихоповідей йому малювався образ батька, як одлитий у одній формі пам'ятник, без щербин і порожнин. Те було чи не найважливіше. Він прискіпливо приглядався до пам'ятника, оживляв його в тих далеких днях і подіях,